14. Дикий представив мені Втора і Хлора, по-світському Женю та Олешку. Ми стояли тісним кільцем, курили й балакали, час від часу роблячи поковткові сплящини. У центрі кола Дикий поставив телефонний апарат. Моє серце, коли погляд спотикався об нього, боляче тьохкало і наказувало вважати собі. Добре, хоч Дикий дзвонити нікому не просив. А сам я й нервався. Магічно, пошепки зауважив Олежик. І романтично. Зараз би бенгальських вогнів чудесно було. Я б точно прослюзився. Дикий, нічого не кажучи, витяг із сумки подовгасту картонку, а з неї чотири довгі патички. «Бенгальські вогні! У мене відпала щелепа! Я повірив! Я повірив у те, чого не буває! Я повірив і був у захопленні, наскільки могутня ця віра в дикого! Адже він повірив, що у нього в сумці випадково завалялися бенгальські вогні і дійсно виявив їх там!» Черкнула чиясь запальничка. Ми піднесли до язичка полум'я кінці паличок. Я спостерігав, як червоніє кінчик моєї палички і напружився, чекаючи. От він, от він, зараз як порсне іскрими на всі боки. Іскри! Захоплено, владно вигукнув дикий. З диму, що вився від паличок, вискочив сніп іскор. У мене запаморочилася голова і підкусилися ноги. Я справді побачив фонтанчик веселих бенгальських іскор і буквально запищав од радості. Розчарованим басом Женя сказав, «Так це ж індійські палички!» Я підніс свою до очей і принюхався. Пахло сандалом. Дикий зітхнув, «Ну, і для чого ти?» «А я бачив, я бачив!» – закричав Олежик. Я теж, підтримав я, і додав, магія віри. Ароматичні палички кадили розкішними пахощами. Тліючим кінчиком я малював у темряві петлі та вісінки, а троє галогенів докурювали сигарети. Мені однозначно було комфортно з ними. І в чому б не полягав сьогоднішній ритуал, я з радістю простерчав би в цій компанії хоч до ранку. Олежик викинув недопалок і сказав, що варто починати. «А як же Астат?» – спитав я. «Га, він поруч. Як піде все гаразд, ще сьогодні познайомитися». Ставши у коло потісніш, ми поклали руки на плечі сусіда. Справа від мене став Женя, зліва – дикий. Навпроти – Олежик. По центру продовжував стояти телефон. «Слухай шум дерев», – звернувся до мене дикий. «Почуй, як шумують зараз екваторіальні ліси в Бразилії. Як гуде вулкан». Запала тиша, і я прислухався до рівномірного поскрипування обмерзлих гілок. Уявив еліпси які описують кінчики гілок у темряві на вітрі. Уявив лінії кори, натягнуті від чубка в глиб ґрунту, мов невиразні меридіани. Від шуму дерев вуха фонили, як два ехолоти. Коли шум гілок став космосом, дикий наказав: "Глибоко вдихни повітря. Ні-ні, повільно. От так. Повільно видихни. Тепер ще раз. Глянь на небо. Я задер голову догори. Вогні великого міста висвітлювали лише пласти неперервних важких формацій стратокумулюс від горизонту до горизонту. Бачиш просвіт у хмарах? Знайти його. Я намацав поглядом маленьке віконечко, крізь яке виднілося пару зірок. Тримай його, дихай. Шум дерев став гучніший. Решта галогенів із диким включно робили те ж, що і я. Між нами певне тривало якесь єднання. За браком слів. Не можу краще передати той стан легкості, спокою, спорідненості, що виник у колі переплетених рук. Від закинутої назад голови на очах затанцювали фіалки. Яке важке небо. Відчуй його вагу, відчуй, як воно тисне на тебе. Від слів дикого. Небо навалилося непідйомним відсирілим матрацом. Земля притискає тебе до неба. Ти затиснутий між верхом і низом. Я моментально зрозумів значення слова «плющити». Мене плющило й вючило, грицало й пекало, щурило. Пазурило, цвиркало, сутанило наскрізь ковдрами в зірочку, аж підгиналися коліна. Мене розчавлювало між небом і землею щось таке сильне, про існування чого раніше я ніколи не здогадувався. Збери всю важкість в одному повільному вдиху. Повільно набери повітря, повільно. Так. А тепер разом втор. Хлор бром. Йод. Земля б'є мене в ноги, я відриваюся від поверхні, переді мною увесь львів, як на пузі. Мій крик наповнює світ своїм звуком і світ існує через мій звук. Ми. Боже, я КОСМОС. Щоб не упасти, я міцніше вхопився за плечі побратимів, але не відчував їх. Тіло мимоволі обм'якло, і я повалився на землю. Мої вуста були спроможні на одне. Я безупинно кричав «О, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, О, Боже!» Нігтями ядер замер землю, шукаючи опори, але свідомість могла хіба ковзати поверхнею цих відчуттів – усе ще будучи в полоні величі, величі звільнення, яке ледь не ликнуло мене до останку. Нарешті я зумів сісти на землю. Морозу не відчувалося, тільки крижаний жар щойно пережитого. «Ну як?» – спитав дикий, присівши біля мене навпочіпки. «Тайм-аут! Десять хвилин!» – видавив я. Женя гмикнув. «Та ну, бро, давай далі, буде ще крутіше, Америку буде видно!» Я піднявся і розправив штани, що врізалися джинсовою складкою у міжніжжя. «Гаразд, але через десять хвилин». Ми стали і запалили. Покуривши, перейшли на нове місце і прокричали ім'я Хлору. «Троянда?» Знову запитав у себе, не розуміючи, до чого б це. «Дикий, це Троянда?» – спитав я у голос. Дикий промовчав. геньо мовчки поплескав мене по плечі. «Талант!» – сказав Олежик із незрозумілим сумом. «Такий далеко піде». Ми зробили ще одну паузу, хвилин так на п'ять, і ковтнули перцівки. Я відчував себе унітазом, з якого вантозом вичищають нечистоти. Шум дерев, охриплим, але все тим же проникливим голосом утретє завів мантру дикий. Слухайтеся і наповніться ним. Подивіться на небо. Яке воно важке, як воно придавлює. Всім стояти! Наряд міліції! Мене відразу ж зажбурило в далеке торфовище, єдиним станом якого були відокремленість і сірий густий переляк. Голоси виникли так зненацька, і страх від несподіванки здушив горло. Тілом прокотився терпкий тремор і вдарив, як фонтан шампана у тісну черепну коробку. Перед очима замерехтіли бульбашки. Отак Затрухтів голос паніки всередині. Отак, отак, попався, попався, зв'язався з ненормальними і попався. Отак, отак, будеш знати, як зненормальне? Страх скував м'язи в подобу гамівної сорочки. Але я зауважив, що варто мені зосередитись на страхові, як і він, і голос просіюються крізь ситу уваги в гігроскопічний спокій. Перемісінько в очі вдарило яскраве світло ліхтарика. Коли воно зникло, крізь жовто-зелені спалахи я розглядів двох міліціянтів у шапках зі значками. Грубими масками світла вони окреслили спітьми спершу наші пики, потім руки. Шляхи ліхтариків розбіглися, і білі плями світла взялися хаотично вимацувати сніг біля наших ніг. У місячному сяйві я розглядів контури ременів, що пересікали їхні груди. В обидвох були рації. Один був низенький і чомусь видався старшим. Мабуть, тому, що був гладший. Інший, той вищий, підтягнутий, відчувався беззаперечно молодим. Молодший здався мені справжнім лягавим. З гострим нюхом, блискочими очима, і молодими зубами. Показуйте документи, — напористим голосом почав перший, старший і до того ж вусатий. Що ви тут робите? У нас немає документів, — озвався дикий. Ми тут гуляємо, а які проблеми? Ти рота не розкривай, бо заберемо всіх в участок. Документи, чуєте? Ану, розійшлися. Розійшлися. Так, у лінію стали. Ану, ти. Міліціонер звернувся до мене. Ставай тут. Я слухняно став у лінію з іншими галогенами, чим спробував натякнути друзякам на сьому групу таблиці елементів. Напевне, залишуся перформансистом до останнього подиху. Що ви тут робите? спитав другий. Наркотики куримо. Я тобі зараз пошуткую. Я тобі пошуткую. Вітя, а ну сніг порей там. Молодший мельтянт: Вітя, спритно розгрибаючи сніг носаком чобута, ні скилочки не сумніваючись відказав. Курили, точно курили. Він підібрав зі снігу торішній недопалок, понюхав, посвітив ліхтариком і викинув. Чого кричали? Продовжив перший, у чергове прийшовшись по нас у валом електричного світла. Участок хочете? Ще раз питаю, що ви тут робите? То людей, читалося між рядками. То людей, суки! Ну, хто що, сказав Дикий. Тут кожен шукає щось власне. Міліціянт посвітив йому ліхтариком у лице. Дикий наморщив носа. От ти, бачу, ти думаєш, ти тут самий мудрий. Здогадався старший міліціант. От що «Ти тут робиш о першій ночі?» «Я?» «Ти, ти!» «А з'єсьм! Хіба це карно?» «І знають твої батьки, чим ти займаєшся?» Спитав у відповідь Вітя, все шукаючи в снігу склад злочину. Я коротко реготнув, і старший міліціянт знову засліпив нас ліхтариком. «Накурені! Ой, підуть! Глянь, відь, які в них очі!» «Зараз, знайдемо!» Міліціянт Вітя розігнувся і струсив рукавиці від налиплого снігу. «Де брали? Там? Внизу?» «Признавайтеся, бо підемо зараз по гарячих слідах, як знайдемо баклашку, труба діло буде!» «Я вам чесно, хлопці, кажу, так що кажіть вже!» «Ми чули, як ви тут кричали!» «Чого кричали?» – я питаю. «Можливо, це були не ми!» – відказав Дикий. «Це були інші! Ідіть, шукайте далі!» «І дайте, дайте тим хуліганам, щоб не кричали більше!» – піддакнув Олешка. «А ти замовкни!» – гавкнув перший міліціонер, і світло від його ліхтарика мазнуло по генековому кавказькому обличчю. і -ї -ї -ї. А то що таке?» Міліціонер на мить ошелешено завмер. Я подумав, що зараз його вхопить дзен, і Віті доведеться викликати швидку. «Ммм, mm. схоже на телефон», – припустив Дикий. «Звідки тут телефон? Чий він?» Дикий викопили в губу, показуючи, що й сам до поття не розуміє, як це диво тут опинилось. «Чий телефон?» – я питаю. Світло ліхтарика перепливає з одного обличчя на інше. Дикий шморгнув носом. Пауза. Ладно, то мій телефон. Можете мене заарештувати. Де його взяв? Подарували. Вкрав! Впевнено кинув Вітя. Старший міліціянт чомусь озирнувся довкола і посвітив ліхтарем поміж дерев. «Вітя, «Зроби поверховий обшук! Чи не мають ножів, зброї, а я викликаю сюди машину!» Вітя вправно обмацав Олежика. Спершу ззовні, потім під курткою, потім саму куртку. Так само пробігся руками по-дикому. «Що таке?» – спитав він, намацавши якусь опуклість у кишені. «Наркотики!» Міліціант запхав руку і витяг футляр від окулярів. «Ти мені договоришся! Чесно кажу, їдеш зараз в участок!» «Показуйте, які маєте документи!» – сказав старший, коли Вітя закінчив обшук. Ніхто не ворухнувся. «Так, кажіть, де вчитеся, працюєте?» Мовчанка. Зашипіла рація. Крізь тріск я розібрав. «Шк! Шк! Третій! Третій!» У нас тут пограбування. Чшк! Приїжджайте. Чшк!» Міліціянт сказав щось нерозбірливе собі підніс і відказав у рацію Четвертий, під'їдь машиною по дорозі. Забираємо тут. А нам кинув. Збирайтеся, їдемо з вами в райвідділ. Не встиг я подумати, що ладен усе життя віддати заради однієї єдиної, одної, однісінької речі. Як ця річ стала дійсністю? Сненацька за дзвонив телефон. Міліціянти завмерли. Кеньо завмер. Олежик завмер. Дикий завмер. Я завмер. Телефон задзеленчав. «Знову!» «А дзвінок уже старий», – подумав я. «Хіба його мать!» – видихнув Вітя. Я бачив, що рот у нього ніяк не може стулитися докупи. Обережно, мов, до коробки з бомбою, міліціянт підкрався до апарата. «Тихо-тихо, Вітя!» – спробував відвернути напарника старший. «Хуй його знає, що та пацанва!» Телефон Задзвонив у третє. Міліціянт зняв слухавку і на чорній пластмасі відбився контур телевежі. Вітя обережно притулив слухавку до вуха. У тиші, котра запала, до моїх вух долинав кожен звук. «Ало! Алло! Алло! Бог! Бог!» Моє тіло наповнилося непереборною важкістю. Я відчув, варто зараз подумати про найнікчемнішу дрібницю, і та думка розпори свідомість, неначе шпага, напнуте вітрило. Наступної миті в небо зі свистом ввірвалося щось сяюче, і небо вибухнуло міріадом фонтануючих вогнів яскравий салют, немислимий каскад феєрверків. Трубка випала з рук міліціянта. Вітя віддав себе салюту. Він почав пищати й тупотіти на місці ногами з наростаючою інтенсивністю. Іщав Вітя дитячим голоском, очі його нерухомо дивилися в небо, ноги тупо тупо тупо І. Я глянув на дикого. Половина його лиця у відблиску салюту стала багряною, інша, блакитною. Дикий вхопив мій погляд і прошепотів Слова є світ. Мої очі зафіксувалися на ньому, і я зрозумів значення людської зіниці. А світ є слово. Усе, що береглося в голові. Вмить ущільнилось до літер. Слово. Слово. Слово. Велетенське простирадло думок змітає ураганний порив дикого, свіжого вітру осяяння. І я виджу те, що змушує пищати міліціянта Вітю. Слово поглинає себе, дзеркало саморефлексії розлітається друзками в безконечність, тільки трафарет, літери. Я перевів погляд із трафаретного напису на оголену субстанцію поза ним дзеркальний вогонь. Я зрозумів, що дивлюся на самого себе і закричав. У опівнічне небо Львова Хлор Фтор Йод Бром Ом Я сфокусував очі, відчуваючи себе повітряною бульбашкою що підіймається з глибин Мар'янської западени на поверхню, залито жовтим, кольору молодого канарка, світлом. Коли внутрішній поверхневий натяг бульбашки зрівнявся з поверхнею, я очистився, і я згадав, я зрадів. Погляд зібрав мозаїку і нарешті впізнав джерело жовтого проміння. У руках у мене була напіврозквітла троянда невимовної свіжості, красива, наче поле ромашок у бурю. Її жовтий колір здався квінтесенцією самої суті жовтого, і єдині слова, які видавалися достойними того рівня насиченості, були «Чистий, повний, конечний». Згадав! Хвилину, може й більше, я ковзав чистими незміряними поверхнями пелюсток. Відстежував вологі магістралі прожилок, ловив ледь уловиму присутність аромату. Нарешті відірвав погляд, відчуваючи, що можу знову загубитися між відтінками її барви і упинитися в закинутому домі з виписаним під трафаретку світом. «Ей, ти!» «Вино, бухаєш?» – спитав мене якийсь чувак досить епатуючого прикиду і дикої зачіски. Я кивнув. «Шо, приторчав?» – спитав чувак, киваючи на троянду. «Гляди ж, не задивися знову!» Чувак витяг за пазухи плящину портвейну, відкуркував її зубами, сплюнув пластиковий корок на землю і відважив міцний ковток у горлянку. Астат. Представився добродій, але, побачивши, що відбилося на моєму обличчі, вишкірився Шутка. Краще зви мене просто чуваком, або маестром. Ну, так що? Буш бухати. Я кивнув і ликнув портвейну. А що? Астата з вами немає? Маестро коротко реготнув І не було. І не буде в і віків амінь, ріднесенький, Астат, ето я. Він знову передав піло мені. Наон, випий краще. І ходи з дерешом познайомишся. І так ти опинився ось тут? недовірливо перепитує Тереска. Саме так. При певних обставинах вираз. Слова – це світ, а світ – це слово, мають феноменальну силу до пробудження. Ти, Міндєлєєв, мені чимось нагадуєш мого друга Антона. Може, ти, Дереш, приревнував мене до нього? Я дещо знітився. Устами дитини гундосить істина. Ну, трішки. Але Антон – це, як ти розумієш, не більше, ніж тінь від Джима Мінділеєва. Антон створений у... тісній співпраці з Дімкою. Вкидуєшся? А взагалі ніхто нікого не робив. Це все суть відлуння. Ехоус. Дмитро самим своїм існуванням породив ехо в моєму тексті. Як попередні мої героїні перегукуються з тобою? То в тебе були дівчата до мене? І ти нічого не казав? Я вдаю, буцім, ніяковію. Ну, гаразд, м'якне вона. Жартую. Але основну думку я вловила. Усе є відлунням нічого, так? Т точно. Молодець. Тереска хоче щось додати, але передумує. Вона дивиться на Менділеєва і наче зауважує невидимі зміни. «Отож, друзі!» – каже хімік, погладжуючи бороду. «Як уже було сказано, Бог – великий любитель парадоксів! Мир вашій безодні! Бувайте!» Світло! Дмитра не стало. Я ахнув і не зауважив. От де драматургія. я собі, видихає майстер. Я теж так хочу. Але лише почекаємо. Вам, наверняка, інтересно взнати деякі особіності моєї фантазії, частинкою куторої, кстаті, є і ви. Зокрема, яким Дереш Буде твоє ізумленнє, мені цікаво, коли ти дізнаєшся, що тебе придумав лічно я.